І письменник мусив датись до описової форми на зразок Що зайшли або До дієприкметників із суфіксом «л» потемнілі, затужавілі. Але ми знаємо багато слів з суфіксами уш, юш, ач, яч, що походять від дієслів лежачий, лежачого не б'ють номис. Питущий я не питущий. Отже, не підкочуйтесь до мене з чаркою, кучер. Невмирущий, слався гордиком сумольське плем'я, невмируща молодість моя нехода. Трудящий, роботящий, а трудящий, а чепурне, а роботящий, Шевченко. Тощо, хіба ці слова не є активні дієприкметники? Ні, це віддіеслівні прикметники, що втратили дієслівні ознаки, час і вид, і означають вже не дію, як дієприкметники, а сталу властивість когось чи чогось. Немає в українській мові форм пасивного дієприкметника теперішнього часу на зразок російських читаємой, «получаємий», «дєлоємий». Але зрідко трапляються від дієслівні прикметники з суфіксами М. Невгасима любов, ом, невідомий чоловік, що також втратили ознаки дії і не були постійної якості. Щоб легше було зрозуміти сказане, порівняємо дві фрази. Під лежачий камінь вода не тече. І Павло підняв лежачу на підлозі монету. У першій фразі слово «лежачу» є віддієслівний прикметник, що втратив ознаки дієслова і має постійну властивість – «лежати». У другій фразі слово «лежачу» виконує функцію невластивого українській мові активного дієприкметника, через що фраза звучить важко, неприродно, штучно. Так сказати по-українському не можна, а треба «Павло підняв монету, що лежала на підлозі». Розгляньмо ще такий приклад «питущого» і близько не підпускай до комори чи каси, бо проб'є все. Так сказати по-українському можна, бо тут слово «питущий» віддіє прикметник, що передає постійну властивість п'яниці. А спробуємо лише надати цьому слову функцію активного дієприкметника. і подивімося, що вийде. Людина, петуща на кип'ячену воду, може заслабнути на шлунково кишкові захворювання. Кожний, хто хоч трохи знає українську мову, відчує, що така фраза звучить по-українському дико. Її конче треба перебудувати так, щоб у ній не було активного дієприкметника «петущий». Це можна зробити двома способами. Або користуючись описовою формою – Підрядного речення людина, що п'є некип'ячену воду, може заслабнути на шлунково кишкові захворювання. Або, вдаючись до дієприслівника, людина, п'ючи некип'ячену воду, може заслабнути на шлунково кишкові захворювання. Тут виникає слушне питання, чи ця особливість української мови уникати вживання форм активних дієприкметників не обмежує наших можливостей вислову, Чи описові конструкції, до яких мусимо вдаватися замість активних дієприкметників із зазначеними вище суфіксами, не обтяжують фрази, не позначаються кепсько на стилі викладу. Як бачимо з наведеного на початку статті уривка створу Стельмаха, це ніскільки не порушило ні мелодійного ритму ні стронкості, простоти викладу, авторової думки. І навпаки, як псують милозвучність, стронкість, простоту і утруднюють вимовляння незграбні спроби живосилом застосувати в українському реченні невластиву форму активного дієприкметника.